Lagunaren ezkontza. Opa, zer moduz? Ondo. Bene, egia esan, nazka nazka egindanago. Hui, zergaitik ba. Jo, lagun bat ezkontzen da eta ezkontzarako arropa erosten ego nahi Bai? Eta zer esierazu? Traje bat. Traje bat? Bai, zea. Prakak eta alkandora bat. Eta nolakoak? Ba, prakak tira, bakeroak dira, baina marroiak. Nahiko zabalak. Baina nolakoak argiak? Bai, marroi argiak. Eta alkandora? Ba, kuadroduna. Uhum, kuadroduna. Bai, baina kuadro txikietakoa, eh? oso fina. Eta laranja, eh? adrelu kolorekoa. Mauka luzeak dauzka. Aha, tira, ondo. Eta kitxo? Beno, gero antesko zamarra bat, motza eramango dut, anaila kutziko dit eta oinetakoak ere erosie egin ditut. Marroiak eta lokarridunak. Mhm, mm beno. Tira ez dago gaizki. Nola ez dagoela gaizki? Oso ondo dago. <laughs>